пане і приятелю. Вітчизна всім є одна, в якій родимося, вольностей наших доживаємо, і не маєш власне в усьому світі іншої держави і другої подібної очизні нашої у вольностях і свободах. Для того звикли всі одностайно тої матки нашої ойчизни корони польської цілість зберігати, і хоча бувають різні болі, які повсюди на світі, Однак розум підказує, легше домовитися в панстві вольнім, що в кого з нас болить, ніж утратити ту вітчизну нашу, бо другої такої не знайти ні в християнстві, ні в поганстві. Скрізь неволя, сама тільки корона польська вольностями славиться. Ох, любив давати миротворця пана Дам Мефодій Кисіль! Навіть герб собі вигадав відповідний – білий намет у червоному полі. Єдиний такий герб у шляхетській геральдиці. Мовляв білий, як голуб миротворець, посеред кривавих піль війни. Коли року 1642-го у львівській друкарні Михайла Сльозки виготовлено багатою ілюстровану з волевними прикрасами «Тріодь цвітно», то Кистіль, домігшись незадарма, присвяти собі в кількох приміжниках, вмостив зверх титулу свій герб. Мовляв, хоча й пан Вельможний, але несу галузку оливини, а не меч. І відписав Кистілю доволі прихийно. Посланцям же сказав про пана сенатора. Тут до козаків примириться. а у Варшаві заходився проти них. Та і ж тим їде до нас. Щоб козаки повернули бранцеві гармати, порвали союз із татарами на всі часи, і що не буде нагода, пішли проти них. Голови зачинщиків видали, відновили узувірності і тішилися свободою. Коли не з комісії Кумейківської, септо понищені наших вольностей після погрому Павлюка Потоцьким, то найвищий з Куруківської, Ординація конець Польського видана козакам після поразки жмайла Недозором Куруковим 1625 року, яка обмежувала козацький реєстр до шести тисяч. Комісари рушили своїм полком під старокостянтинів. Та по дорозі почули, що козаки захопили острог ще одну неприступну фортецю. Кесіль написав мені, що відступили від острога. «Бо ж він йде з миром!» «Я відповів, що Крилоніс пішов під Острог теж не з війною, а за борошном!» «Примітка, тут за харчами!» «По ж пан сенатор хоче впевнити нас, що йде з миром, то хай без закладників, тоді ми відійдемо за строга у спокої!» Крістін дав трьох людей з двораківа Солінського коморника Чернігівського Верещаку, Сосницького і Братковського, та ще п'ятьох гербованих товаришів з корогу свого брата Новогрудського Хорунжого Миколая Киселя, Малинського, Трипільського, Грачевського, Красовського і Трембінського. Та коли козаки стали відходити від Острога, на них зненацько наскочив стражник польний, коронний вишневедчик Ян Сокол і спробував ударити далебії не по Соколиному. Кривоніс, вважаючи, що то підступність пана Киселя, звеліли тяти голови п'ятьом закладникам з корови його брата, Тверищаку, Сосницького і Братковського, поставив дивитися на все те і ждати своєї черги. Все ж тих трьох помилував, тільки розсадив їх засідно під тверду сторожу. А вночі звелів припровадити до себе Верещаку і мав з ним розмову в чотири ока таку страшну, що вже й по смерті Максимові кілька літ той Верещака справний і вірно служив козацькій справі, сидячи при королівській канцелярії у Варшаві. Відав я про все, що діялося в столиці, ніби сам там пробував. Може, ота вся моя вперше повільність ішла від страху втратити найдорожчих людей, товаришів своїх найвірніших, справжніх за запеки, яких і вогонь не поче, і вода не бере. І, може, іноді лютився я на Максима за його безум і на перечуваючи його близьку загибель. «Хто зі мною той переходить у вічність не з милості моєї, а звеління самої історії і долі. Зайдувих десять літ життя не наближають чоловіка до вічності. Вона не вмірюється часом. І судилася тим, кого не можна скорити ні залізом, ні золотом. Та все ж, як страшно було втрачати лицарів, які, може, перевищували мене самого. Чи міг я знати, що кривоніс, не доживи до кінця цього великого і звитяжного року нашої історії – 1648-го. Чи бачив смерть великого самоборця Ганжі на Пеляцівському полі не від меча супротивника, бо не було такого меча на світі, а від безглуздаї сліпої кулі? Чому доля така немалосердна до цвіту нації, До її найбільших надій, до її слави? Хоч який був я обачливий і обережний, Та все ж втрачав то одного, то другого І золотих своїх вицарів, А до мене проштовхувалися, Обступали мене ті, що не були вбиті. Не знали недугі втоми не в прислуництві, завжди стриміли перед очима, готові на все добре і лихе. Я не мав вибору Наставляв їх полковниками і генеральними старшинами.